Condiția umană Pista 21 Ora 10 și jumătate Numai de n-ar întârzea mașina, gândi În întunericul de plin din jur, n-ar fi fost atât de sigur de ținta sa, iar ultimele felinare vor fi curând stinse. Noaptea deznădăjduita a orezăriilor și a mlaștinilor Chinei se în bulevardul aproape pustiu. Luminile tulburi, caracteristice orașelor în ceață, care se stricurau prin crăpăturile obloanelor întredeschise, prin geamuri la stupate se stingeau una câte una. Ultimele licăriri se agățau de șinele ude de sârmele de telegraf. Se mișorau din clipă în clipă. În curând, Chen nu le mai văzut decât pe reclamele verticale acoperite cu caractere aurite. Noaptea asta cețoasă era ultima sa noapte și era mulțumit că e așa. Va sări în aer, odată cu mașina, într-o suită de fulgere care va lumina o clipă bulevardul Hidos și vor stropi un zid cu o jerbă de sânge. Își aminti de cea mai veche legendă chinezească. Oamenii sunt viermi pământului. Trebuia ca terorismul să devină o religie. Mai întâi, singurătate. Teroristul să hotărească singur să execute singur. Întreaga forță a poliției constă în denunți. Atentatorul care acționează singur nu riscă să se denunțe el însuși. Singurătate supremă pentru că e foarte greu celui ce trăiește în afara lumii să nu-i caute pe să. Chen cunoștea obiectele aduse terorismului. Represiune polițistă împotriva muncitorilor încurajarea fascismului. Represiunea nu putea fi mai violentă, fascismul mai evident. Poate că el și Kio nu își dedicau gândul acelorași oameni. Nu se punea acum problema de a salva în sânul clasei lor pentru a o elibera pe cei mai buni dintre oamenii zdrobiți, ci de a da un sens însăși înfrângerii lor. A oferi un cel imediat individualității, fără speranță, și a mulți atentatele nu cu ajutorul unei organizații, ci a unei idei. Are în viață martirii. Pei, cu scrisul său, se va face ascultat, deoarece el, Chen, n-a ezitat să înfrunte moartea. Știa ce pondere capătă gândirea pentru care s-a vărsat sânge. Tot ce nu reprezenta gestul său hotărât, se dizolva în noapte, la adăpostul căreia rămânea ascuns automobilul ce urma să apară în curând. Pâcla îngroșată de fumul vapoarelor, făcea să dispară încet, încet, la capătul bulevardului trotoarele ce nu erau încă pustii. Trecători grăbiți mergeau unul în spatele celuilalt, depășindu-se rar ca și cum războiul ar fi impus orașului o ordine atotputernică. Liniștea de plină în care pășeau o mișcărilor lor o înfățișare aproape fantastică. Nu duceau pachete, coșuri, nu împingeau cărucioare. În noaptea asta păreau că merg fără niciun țel. Cen, se uita la toate umbrele acestea, care se scurgeau fără zgomot către fluviu cu o mișcare de neînțeles regulată. Nu era oare destinul însuși forța care îl împingea către capătul bulevardului, unde arcul luminos format din firme abia vizibile pe fondul întunecoas al fluviului părea să reprezinte însăși porțile morții? Desenate parcă pe un fundal tulbure, anunțurile enorme se pierdeau în această lume tragică și nedeslușită ca în adâncul veacurilor. Și de parcă ar fi apărut și el... Nu de la statul major, ci din timpurile lui Buda, claxonul militar de la mașina lui Cean Kai și să răsune înăbușit la capătul șoselei aproape pustii. Cen strânse cu recunoștință bomba sub braț. Numai farurile se deslușeau în ceață. Aproape imediat, având înainte Fordul de gardă, și mașina. Încă o dată îi se pără lui Cen că înaintează extraordinar de repede. Trei cărucioare împiedicare de odată trecerea, iar amândouă mașinile încetiniră. Încercă să-și recapete controlul asupra respirației. Cărucioarele se dădură la o parte. Trecut Fordul venea mașină. O mașină mare, americană, păzită de doi polițiști agățați pe scări. Lăsau o asemenea senzație de forță încât cent simți că, dacă n-ar înainta, dacă ar aștepta, s-ar retrage fără voia sa. Apucă bomba de toartă ca pe o sticlă de lapte. Mașina generalului, enormă, se afla la 5 metri. Fugi spre ea, cu o asemănătoare a extazului, se aruncă înainte ei cu ochii închiși. Își veni în fire câteva secunde mai târziu. Nici nu simțise, nici nu auzise trosnetul oaselor la care se aștepta. Se scufundase într-un cerc orbitor. Nu mai avea vestă. În mâna dreaptă ținea o bucată din capota mașinii plină de noroi sau de sânge. La câțiva metri distanță, o grămadă de sfărâmături înroșite, luciul unei sticle sparte pe care se răsfrângeau un ultim licar de lumină, niște... Începea să nu mai deslușească nimic. Începea să simtă durerea care în mai puțin de o secundă ajunse peste puterele conștiinței. Nu mai vedea limpede. Simțea totuși că piața era încă pustie. Polițiștii se temeau oare de o a doua bombă? Toată carnea țipa de suferință, de o suferință ce nu putea fi localizată. Totul în el nu era decât durere. S-a apropiat cineva. Își aminti că ar trebui să ia revolverul. Încercă să ajungă la buzunarul pantalonului. Nici buzunar, nici pantalon, nici picior, numai carne sfărtecată. Celălalt revolver în buzunarul de la cămașă. Nasturele se rupsese. Apucă arma de țeavă, o întoarse fără să știe cum, trase din instinct cu degetul gros piedica. Deschise în sfârșit ochii. Totul se învârtea în jurul lui, încet și irezistibil, într-un cerc foarte mare și totuși nu exista nimic altceva în afară de durere. Un polițist se afla foarte aproape. Chen ar fi vrut să-l întrebe dacă murise cea în și însă, o asemenea dorință o avea în altă lume. În lumea de aici, chiar și această moarte era indiferentă. Izbind cu toată puterea, polițistul îl întoarse cu o lovitură de picior în coaste. Chen urlă, trase înainte la întâmplare, iar smucitura revolverului îl făcut să simtă și mai acut durerea care îi se părea nemărginită. Va leșina sau va muri. Făcut cea mai cumplită sforțare din viața sa, izbuțiu să-și vră îngurățeava revolverului. Prevăzând o asmucitură, mai dureroasă decât cea dinainte, nu se mișcă. O lovitură furioasă de a unui polițist îi crispă mușchi. trase fără să-și dea seama. Partea a cincea. Ora 11 și un sfert. Prin ceață, automobilul o apucă pe o alee lungă acoperită cu nisip care ducea către un tripou. Mai am încă vreme să urc, gândi la pic, înainte de a merge la Black Cat. El a hotărât să nu lipsească de la întâlnirea cu Kio, atât din pricina banelor pe care i-a de la el, cât și pentru că, de data asta, poate că va reuși nu numai să-l prevină, ci să-l și salveze. Obținuse fără dificultăți informațiile pe care i le ceruse Kio. Agenții poliției știau că pentru ora 11 era prevăzut o mișcare de trupe speciale ale lui Chan kai iar toate comitetele comuniste vor fi încercuite. Acum nu mai era cazul să se spună, reacțiunea iminentă, ci nu trecea să seară pe la niciun comitet. Nu uitase că Kyo trebuia să fie undeva înainte de ora 11 și jumătate. În noaptea asta, avea deci o vreo întrunire comunistă pe care Ciancai și avea de gând să o nimicească. Ceea ce știau polițiștii era o dată neadevărată, însă coincidența era prea evidentă. Kyo înștiințat ar fi putut amâna întrunirea sau, dacă era prea târziu, să nu se ducă la ea. Dacă îmi dă 100 de dolari, voi avea poate destui bani. 100 și încă 117 procurați în sa asta, pe căi simpatice și la fel de ilegale fac 217. Dar poate că nu va avea nimic la el. De data asta nu trebuie să procure arme cu cheie. Să încercăm mai întâi să ne descurcăm singuri. Automobilul stopă. Clapic în smoking, întinse 2 dolari. Șoferul în capul gol îi mulțumit cu un zâmbet larg, cursa costa un dolar. S-a îndată baxișul ca să scumpel o pălărie mică, rotundă și bombată. Și cu degetul arătător, ridicat de parcă ar fi proclamat un mare adevăr, am zis rotundă și bombată. Șoferul porni. Din punctul de vedere al simtului plastic, caracteristic tuturor oamenilor cultivați, continuă clapic înfipt în mijlocul pietrișului de pe alee, unui asemenea personaj se potrivește o pălărie rotundă și bombată. Automobilul plecase. Nu se adresa decât nopții. Și de parcă ea i-ar fi răspuns, parfumul de merișor și de salbă udă se înalță din grădină. Parfumul amar era Europa. Baronul își pipăi buzunarul drept și, în loc de portofel, simți revolverul. Portofelul era în buzunarul stâng. Privi ferestrele întunecoase, abia distincte. Să ne gândim. Știa că încerca doar să prelungească această clipă în care nu se angajase încă în joc, în care mai exista încă posibilitatea de a fugi. Poi mine, dacă va ploa, se va simți aici mirosul ăsta și o voi fi poate mort. Mort? Ce zic? Nebunie. Taci, eu sunt nemuritor. Intră, urcă la primul etaj. Zgomotul de jetoane și glazul crupierului păreau că urcă și coboară odată cu nori de fum. Picolii dormeau, iar detectivii ruși din poliția secretă, cu mâinile în buzunarele vestonului, cu dreapta ținând coltul, rezemați de pe vazurile uși sau plimbându-se nepăsători, nu dormeau. Clapic intră în salonul cel mare. În fumul des ca o păclă, unde scoicele ce împodobeau pereții străluceau nedeslușit, alternant ca niște pete, negrul smoking-urilor, albul umerilor se-a plecau asupra mesei verzi. Hello, Toto! Se a strigătul unor voci. Deseori la Shanghai, baronul era poreclit Toto. Și totuși nu să aici decât din întâmplare să chibițească prieteni. El nu era jucător. Cu brațele deschise, cu aerul tatălui cum se cade, care își regăsește cu bucurie copiii. Bravo, sunt emoționat că mă pot alătura acestei mici petreceri de familie. Crupierul aruncă bila. Nimeni nu-i mai acorda atenție. Aici nu era prețuit la valoarea sa. Ăștia n-aveau nevoie de divertisment. Fețele și privirea lor erau ațintite spre bilă într-o disciplină absolută. Avea 117 dolari. Să joace pe un singur număr ar fi fost prea primejdios. Dintr-o începuse hotărât să mizeze cu soț. Dă-mi câteva jetoane, drăguțule, mici, spuse el distribuitorului. În sumă de? De 20. Hotărâ să joace de fiecare dată un jeton, întotdeauna cu soț. Avea nevoie să câștige cel puțin 300 de dolari. Puse miza. E și 5. Pierdu. Neimportant, neinteresant. Miza din nou, tot cu soț, 2. Câștigă. Din nou, 7. Pierdut. Pierdu. Apoi, 9, pierdut. 4, câștigă. 3, pierd 7,1, pierdut. Pierdu, 80 de dolari. Ne mai rămânea decât un jeton. Ultima sa miză. O ați cu mâna dreaptă. Nu mișca stânga, de parcă nemișcarea bilei ar fi înțepenit mâna. Și totuși această mână îl tragea spre sine însuși. Își aminti brusc. Nu mâna bura, ci ceasul de la încheitura mâine. 11 și 25. Îi mai rămâneau numai 5 minute până la întâlnirea cu Chion. Când mizase pe ultima oară, fusese sigur că va câștiga. Chiar dacă urma să piardă, nu putea pierde atât de repede. Greșise că nu luase în seamă pierderea primei mize. Cu siguranță că prevestea ghinion. De obicei, însă, la ultima miză câștigi, iar cifre fără soție si se de 3 ori la rând. De la venirea lui, totuși, cifrele fără soție și-au mai des decât cele cu soții. Era limpede, pentru cât pierdea. Să schimbe, să joace fără soț. Ceva nedeslușit însă îl îndemna acum să rămână pasiv, să se supună. I se păru că venise pentru asta. Orice gest ar fi fost un sacrilegiu. Miză tot pe cifrele cu soț. Crupierul lansă bila. I-a încet, ca de obicei, păru că șovăie. De la început, Clapic nu văzuse ieșind nici roșu, nici negru. Căsuțele acestea aveau acum cele mai mari șanse. Bila continua să se învârtă. De ce nu mizase pe roșu? Mișcarea bilei se încetini. Ea se opri la doi. Câștiga. Trebuia să treacă cei 40 de dolari pe șapte și să joace numărul. Era evident, de acum înainte trebuia să părăsească fâșia cu soț. Puse cele două jetoane și câștiga. Când crupierul împinse spre el 14 jetoane, când le pipăi, descoperi cu uimire că putea câștiga. Nu era o iluzie, o loterie fantastică cu câștigător necunoscuți. I se părut dintr-o dată că banca îi datora bani nu pentru că mizase pe numărul câștigurilor, nu pentru că pierduse mai întâi, ci din vecii vecilor, din cauza fanteziei și a libertății sale de spirit. Că această bilă punea norocul în slujba sa pentru a-i plăti toate datoriile soartei. Totuși, dacă ar miza din nou pe un număr, ar pierde. Lăsă 200 de dolari la fără soț și pierdă. Revoltat, părăsă o clipă masa de joc și se apropie de fereastră. Afară noapte. Sub copaci, semnalele roșii din spatele mașinilor. Dincolo de geamuri, Auzi o mare rumoare de voci, râsete și, dintr-o dată, fără a desluși cuvintele, o frază rosită cu mânie. Patim, ce fel de viață idiotă și fără vlagă duceau toate ființele care umblau prin ceață, nici măcar umbre, voci noapte. În această sală pulsa sângele vieții. Cei care nu jucau nu erau oameni. Tot trecutul său nu era decât o nebunie prelungită. se întoarse la masă. Mize din nou 60 de dolari pe cifrele cu soț. Bila asta a care mișcare se încetinea, era o ursită și, în primul rând, ursita sa. Nu lupta împotriva unei făpturi, ci împotriva unui soi de zeu, iar acest zeu era el însuși. Bila a pornit din nou. Regăsind dată tulburarea pasivă pe care o căuta, din nou îi se păru că și apucă viața că o atârnă de Bila asta neînsemnată. Grație ei, îi putea mulțumi pentru un tăia oară, la oaltă, pe cei doi clapic din care era alcătuit, cel care voia să trăiască și cel care voia să fie distrus. De ce să se mai uită la ceas? Îl alungă pe Chiu într-o lume de vis. Îi se părea că riscă în această bilă nu vromiză, ci întreaga sa viață, nemai întâlnindu-l pe Q, pierdea orice șansă de a mai găsi bani și viața altuia. Faptul că acest altul nu o știa, dădea bilei ale cărei spirale deveneau tot mai lenește viața unei conjuncții a planetelor, a bolilor mortale, a celor lucruri de care cred oamenii că le atârnă destinul ce legătură avea cu banii Bila care și-o voia ca un bod de animal în fața găurilor și cu ajutorul căreia și îmbrățișea propria-i soartă, singura modalitate pe care o găsise vreodată de a se poseda pe sine însuși. Să câștige nu pentru a fugi, ci pentru a rămâne, pentru a risca și mai mult, pentru ca miza libertății sale rădobândite să facă gestul și mai absurd. Sprijinindu-se pe antre nemai uitându-se măcar la Bila care continua să se învârtă din ce în ce mai încet, Tremurând din mușchi, pulpelor și ai umerilor, descoperea însă sensul jocului, frenezia de a pierde. Aproape toți pierdeau. Fumul umplu sala odată cu o destindere deznădăjduită a nervilor și cu zgomotul jetoanelor strânse de ropățică. Clapic știa că nu terminase încă. La ce bun să mai păstreze cei șapte 17 dolari? Scoase biletul de zece și îl puse pe soț. Era atât de sigur că va pierde încât nu mizase tot. De parcă ar fi vrut să-și ofere iluzia că pierderea durează mai mult timp. Îndată ce Bila a început să șovăie, mâna sa a dreaptă urmări, dar stânga rămasă fixată pe masă. Înțelegea acum viața intensă a instrumentelor de joc. Bila asta nu era o bilă ca toate celelalte, ca acelea de care nu te folosești la joc. Chiar și șovăia la învârtirii ei era plină de viață. Mișcarea, în același timp fatală și leneșă, era atât de nehotărâtă pentru că de ea atârna soarta unor vieți. În timp ce Bila se învârtea, niciun jucător nu trăgea din țigara aprinsă. Bila intră într-o alveolă roșie, ieșe afară, mai rătăci încă și apoi intră la nouă. Cu una stângă așezată pe masă, Clapic schiță imperceptibil gestul de a o smulge de acolo. Pierduse și de data asta. 5 dolari pe soț. Ultimul jeton. Bila lansată descria cercuri mari încă fără viață. Totuși, ceasul îi abătea lui Clapic privirea. Nu-l purta la încheitura mâinii, ci dedesubt, acolo unde se ia pulsul. Așeză mâna pe masă în așa fel încât izbuții să nu mai zărească decât Bila. Descoperea că jocul e o sinucidere fără moarte. Era de ajuns să pună acolo banii, să privească Bila și să aștepte, cum ar fi așteptat după ce ar fi înghițit o travă. O travă mereu rănoită, mândru că o ia. Bila se opri la patru. Câștigă. Câștigul îi fă aproape indiferent. Totuși, dacă ar fi pierdut... Câștigă încă o dată, pierdut din nou. Îi mai rămâneau din nou 40 de dolari, voia însă să retrăiască emoția ultimei mize. Mizele se adunaseră pe roșu, care nu ieșise de mult. Căsuța către care se îndreptau aproape toate privirile jucătorilor, îl fascina și pe el. Să părăsească numerele cu soț, îi se părea abandona lupta. Mizecii 40 de dolari pe soț. Niciodată vreo miză nu va avea valoare acestea. Poate că Chiu nu plecase încă. Peste 10 minute, cu siguranță că nu-l va mai putea ajunge din urmă. Acum însă mai exista o posibilitate. Acum acum își juca ultimii bani, viața lui și a altuia, mai ales a altuia. Știa că îl predase pe Chio. Chio era înlănțuit de bilă, de masa aceasta, iar el, clapic, el era bila, stăpâna tuturor și a lui însuși, a lui care în timpul ăsta o privea, trăind cum nu trăise niciodată, Ieși din fire, istovit de o rușine E Ieși la ora 1. Cercul se închidea. Mai avea 80 de dolari. Aerul de afară îl răcorii ca aerul de pădure. Ceața nu mai era atât de deasă ca la ora 11. Poate că ploase. Totul era ud. Cu toate că nu vedea în noapte nici merișorii, nici salbele, ghicea frunzișul lor întunecos după mirosul amărui. E curios, gândi el, cum s-a putut afirma de atâtea ori că senzațiile jucătorului se nasc din nădejdea de câștig. E ca și cum s-ar spune că oamenii se bat în el pentru a deveni campion de scrimă. Se părea însă că seninătatea nopții alungase odată cu ceața toate neliniștele, toate durerile oamenilor. Totuși, salve departe. Au început din nou să-mi Părăsi grădină, încercând să nu se gândească la Chio, început să se primbe. Copacii erau din ce în ce mai rari. Dintr-o dată, răzbătând prin urmele de ceață, Aparu la suprafața lucrurilor lumina mată a lunii. Clapic ridică ochii. Luna tocmai ieșise dintr-un țărm sfâșia de nori fără viață și o cârmea încet către o prăpastie uriașă, întunecată și transparentă ca un lac, în ale cărui adâncuri se zăresc o de stele. Lumina ei, din ce în ce mai puternică, da tuturor acestor case închise, orașului în întregime părăsit, o viață astrală de parcă atmosfera lunii, odată cu lumina ei, s-ar fi instalat brusc în neliniștea nemărginită de aici. Totuși, dincolo de acest decor de astrumor, existau oameni. Aproape toți dormeau și viața neliniștită a somnului se asemăna cu acea pustietate de cetate scufundată, de parcă ar fi reprezentat și viața unei alte planete. Există în o mie și una de nopți orășele pline de oameni adormiți, părăsite de secole cu moschere lor sub lumina lunii, orașe dormind în pustiu. Și cu toate astea, Poate că voi crăpa. Moartea, chiar moartea lui, nu era foarte adevărată în această atmosferă atât de puțin omenească încât se simțea aici ca un nepoftit. Iar cei ce nu dormeau? Sunt unii care citesc, care se mistuie, ce expresie frumoasă, cei care fac dragoste. Viața viitoare frământa dincolo de toată tăcerea aceasta. omenire furioasă pe care nimic nu putea elibera de ea însăși. Duhoarea cadavrelor din orașul chinezesc, Trecu prin fața sa odată cu vântul care bătea din nou. Clapic trebuie să facă un efort ca să poată respira. Rapărea neliniștea. Suporta mai ușor moartea decât duhoarea ei. Ea punea stăpânire încetul cu încetul pe acest decor care ascundea nebunia lumii, sub o liniște de veșnicie și, în timp ce vântul sufla fără un cât de mic vâșuit, luna atingea sermul opus și totul se scufundă din nou în întuneric. Ca într-un vis. Însă duhoarea groaznică rechema la viață, la noaptea neliniștită, în care felinarele, mai înainte aburite, desenau acum rotocoale mari de lumini vibrânde pe trotuarele unde ploaia se urma pașilor. Unde să pornească? Era nehotărât. N-ar putea să-l pe Chio chiar dacă ar încerca să doarmă. Străbătea acum o stradă cu baruri mici, cu bordele minuscule, având firmele scrise în limbile tuturor națiilor maritime. Intră în primul. Se așeză aproape de geam. Cele trei chelnerițe, o metisă, două albe, erau așezate lângă clienți, dintre care unul se pregătea să plece. Clapic așteptă, privea afară. Nimic, nici măcar un marinar. Departe, împușcături pușcături. void. voit. O chelneriță solidă, blondă, care era acum liberă, venea să se așeze lângă el. Un Rubens cu el, însă imperfect. Aparține parcă lui Jordans. Învârti Învârtit pălăria cu degetul arătător cu toată iuțeala, o aruncă în sus, o prinse de margini cu gingășie și o așeză pe genunchi femeie. Ai grijă scumpă prietenă de această pălărie mică. E unică în Shanghai, pe deasupra e și domesticită. Femeia Hohoti, era hazliu, iar veselia dădu viața obrazului ei până atunci încremenit. Bem sau urcăm? Întrebă ea. Amândouă. Aduse dus dam. E o specialitate a casei. Zău? Întrebă clapic. Ea ridică din numeri. Ce-mi pasă de asta? Ai neplăceri? Ea-l privi. Cu chefriei ăștia trebuia să fie bănuitoare. Tot... Totuși era singur, n-avea pe cine să amuze. Și părea într-adevăr că nu-și bate joc de ea. Ce altceva vrei să fac într-o asemenea viață? Fumezi? Opiul este prea scump pot face injecții, bineînțeles, însă mi-e frică. Cu acele murdare poți căpăta abcese și dacă ai abcese, ești dat afară. Se găsesc zece femei pentru un loc. Și apoi, flamandă, gândi el, îi tăie vorba. Poți găsi opiu și mai ieftin. Eu îl plătesc 2,75$. Și tu ești din nord? Clapic îi dă două cutie fără să-i răspundă. Era recunoscătoare pentru că întâlnise un compatriot și pentru darul ce îl oferea. E prea scump pentru mine, însă asta nu m-a costat scump. Voi mânca din el noaptea asta. Nu-ți place să fumezi? Crezi deci, că am o pipă? Ce-ți închipui? Zâmbi cu amărăciune, dar mulțumită. Îi reveni însă neîncrederea obișnuită. De ce mi-o dăruiești? Lasă, îmi face plăcere. Am făcut și eu parte din lumea asta. Într-adevăr, nu avea aerul unui nătărău, dar cu siguranță că nu mai făcea parte din lumea asta de mult timp. Simțea câteodată nevoia să-și inventeze biografii complete, însă destul de rar. Se apropie de el pe banchetă. Încercă numai să fii drăguță, va fi ultima oară când mă voi culca cu o femeie. Nu pricep de ce. Avea o gândire înceată, fără însă a fi proastă. Vrei să te sinucizi? Nu era primul. Luând între mâinile ei mâinia lor o clapic, acedată pe masă și o sărută cu un gest îngat și aproape matern. Păcat, vrei să urcăm? Auzise spunându-se că o asemenea dorință i-a pucă câteodată pe bărbați înainte de a muri. Ea însă nu îndrăznease să se scoale prima. Ar fi avut senzația că îi grăbește sinuciderea. Păstrase mâna lui intra ale ei. Prăbușit pe banchetă, cu picioarele încrucișate și brațele strânse rângă trup, ca o insectă chircită de frig, cu nasul în vânt, se uita la ea parcă de departe, cu toate că trupurile lor erau lipite. Deși nu băuse decât foarte puțin, era beat de iluzia, de căldura, de universul imaginar pe care îl crea. Când zicea că se va omorâ, nu credea ce spune. Dar pentru că ea îl credea, se cufunda într-o lume unde adevărul dispărea. Nu era nici adevărat, nici neadevărat. Era trăit. Și pentru că nu mai existau nici trecutul pe care îl inventase, nici gestul elementar și presupus atât de apropiat pe care se bizuia în raporturile sale cu femeia de lângă el, totul dispărea. Lumea încetase să-i mai fie o povară. Eliberat, Trăia numai într-o lume a viselor pe care o inventase, sigur de legătura impalpabilă pe care o creează în fața morții, sentimentul de compătimire între oameni. Senzația de beții era atât de puternică încât mâna lui tremura. Femeia simți și crezu că tremură de groază. Nu echip să rezolvi într-un fel? Nu. Pălăria în colțul mesei părea că îl privește cu ironie. O aruncă pe banchetă cu un bobărnac. O poveste de dragoste? Întrebă ea în continuare. O salvă prin depărtare. De parcă n-ar fi destui cei care vor să moară în noaptea asta. cu ea. El se ridică fără să-i fi răspuns. Dânsa crezut că întrebarea ei îi rascolea amintirile. Cu toate că era curioasă să afle, ar fi vrut să-i ceară iertare, dar nu îndrăzni. Se ridică și ea. Urcară. Când ieși, nu și întoarse capul, știa însă că ea îl urmărea cu privirea prin geam, nici cugetul, nici senzualitatea nu erau potolite. Reapăruse ceața. După un sfert de oră de mers, aerul răcoros al nopții nu-l calma, se opri în fața unui bar portughez. Geamurile nu-și pierduse lustru. Au oarecare distanță de clienți, o brună slăbuță cu ochi foarte mari, acoperindu se sânii cu mâinele de parcă ar fi vrut să-i apere, contempla noaptea. Clapic au privit fără să se miște. Sunt ca o femeie care nu știe ceva mai stoarce de la ea un nou amant. Hai să ne sinucidem cu femeia asta. Ora 11 și jumătate. Kyo și Mai aștepta să la carmul de la Black Cat. Ultimele cinci minute. Trebuiau să fi fost plecați de acum. Kyo era mirat că nu venise clapic. Adunase pentru el aproape 200 de dolari, însă nu din care afară. De fiecare dată când Clapic se purta așa, semăna atât de mult cu sine însuși, încât îi surprindea numai pe jumătate de în cei care îi cunoșteau. La început, Chiu îl socotise un extravagant destul de pitoresc, îi era însă recunoscător că îl prevenise și, încetul cu încetul, se simțea cuprins față de el de o simpatie reală. Totuși, începea să se îndoiască de valoarea informației pe care i o dăduse baronul, iar întâlnirea ratată de acum îl făcea să se îndoiască și mai mult. Cu toate că nu se sfârșise foxtrotul, se strâni o mare Bulzear în direcția unui ofițer al lui Chang kai care tocmai intrase. Unele perechi întrerupse rădansul, se apropiară și, cu toate că Kyo nu au auzit nimic, ghici că era vorba de un eveniment important. Mai se îndrepta de acum spre grup. La Black Cat, o femeie putea fi suspectată din orice, deci și din nimic. Se întoarse foarte repede. A fost lansată o bombă împotriva automobilului lui Chang kai îi spuse ea pe șoptite. Nu se afla în mașină. Atentatorul?" întrebă Kyo. Se înapoi către grup și se întoarce urmată de un tip care voia cu orice preț ca ea să danseze cu el. O lăsă însă în pace îndată ce văzu că nu era singură. A scăpat," spuse ea. Să sperăm." Kyo știa cât de inexacte sunt aproape întotdeauna asemenea informații. Era însă puțin probabil ca să fi fost ucis Șeankai Shi. Însemnătatea acestei morți era atât de mare încât ofițerul n-ar fi putut o ignora. O să aflăm la comitetul militar, spuse Kyo. Să mergem chiar acum acolo. Dorea prea mult ca să fi scăpacien, pentru ca să se îndoiască cu totul. Fie că și se mai afla încă la Shanghai sau plecase la Nankin, atentatul ratat conferea într comitetului militar o importanță hotărătoare. Totuși, la ce se putea aștepta? Transmise se după amiază informația lui Clapic, unui Comitet central, străduindu-se să fie neîncrezător. Știrea despre lovitura de forță pregătită de Chang kai a adevărea prea străveziu tezele lui Kyo pentru ca, venind din partea sa, confirmarea să nu-și piardă valoare. De altfel, comitetul miza pe unire, nu pe luptă. Câteva zile mai înainte, șeful politic al roșilor și unul din șefe albaștrilor pronunțase la la Shanghai discursuri mișcătoare. Iar eșecul lor cu asal de către mulțimea concesiunii japoneze la Hankou începea să evidențieze că roșii erau paralizați chiar în china centrală. Trupele manciuriene se îndreptau spre Han Kyo, care trebuia să le se împotrivească înainte de a se lupta cu trupele lui Chan Kai Shi. Kyo înaintea în alături de Mai fără a scoate o vorbă. În cazul în care comuniștii ar fi trebuit să lupte în noaptea asta, abia ar fi putut să se apere, fie că predaseră sau nu ultimele lor arme, cum ar fi putut să lupte unul contra 10 în dezacord cu instrucțiunile Partidului Comunist Chinez împotriva unei armate care le-ar fi opus unitățile sale de voluntari burghezi înarmați ca armatele europene și dispunând de avantajul ofensivei. Luna trecută, întregul oraș era de partea Armate Revoluționare Unite. Dictatorul era reprezentantul străinătății, orașul era naționalist. Mulțimea mic burghez era democrată, dar nu comunistă. Armata, de data asta se afla aici amenințătoare nu fugind spre Nankin. și nu mai era călăul din februarie ci un erau național, nu însă pentru comuniști. În luna trecută toți erau împotriva poliției. Astăzi, comuniștii împotriva armatei. Orașul va fi neutru sau mai curând favorabil generalului. Abia de vor putea apăra cartierele muncitorești. pei poate. Și apoi, dacă se înșelase clapic, dacă reacțiunea ar întârzia cu o lună, Comitetul militar Kio Katov ar putea organiza 200.000 de oameni. Noile grupe de șoc, formate din comuniști convinși, ar fi preluat Uniunile. Ar fi însă nevoie de cel puțin o lună pentru a crea o organizație destul de conturată ca să pună în mișcare masele. Iar problema armelor rămânea pe tapet. Ar fi trebuit să se știe nu dacă trebuiau predate două sau trei mii de puști, ci cum vor fi armate masele în cazul unui atac al lui Cian Kai -she. Cât timp se vor duce numai discuții, oamenii vor fi dezarmați. Chiar dacă Comitetul Militar îndeplină cunoștință de cauză ar cere arme, Comitetul Central, știind că tezele troțchiste atacau unirea cu Gomindanul, s-ar teme să ia vreo atitudine care ar putea, pe drept sau pe nedrept, să pară legată de aceea a opoziției rusești. Chiu începea să deslușească prin ceața ce nu se ridicase încă și care îl obligă să meargă pe trotuar, de teama automobilelor, Lumina tulbure acasă unde se ținea ședința comitetului militar. Cează și noapte deasă. Trebuie să aprindă bricheta pentru a vedea ce oră e. Întârziase câteva minute. Grăbindu-se, cu brațul lui Mai sub al său. Ea se strânse ușor lângă el. După câțiva pași simți că trupul lui Mai e cuprins de un sughiț și că o apucă o sfârșeală subită. Mai, se pot igni? Căzu în labe și, chiar în clipa în care se scula, primi cu toată puterea o lovitură de măciucă peste ceafă. Căzut din nou, înainte peste ea, cât era de lung. Trei polițiști, care ieșiseră dintr-o casă, se răturara acelui care li izbise. Un automobil gol aștepta puțin mai departe. Îl ridicară pe sus pe Chio și plecară, începând să-l lege numai după ce o porniră din loc. Când mai își veni în fire, ceea ce Chio luase drept sughiți, era o lovitură de măciucă în dreptul coastelor, un pichet de soldați al lui cean kai și păzea intrarea comitetului militar. Din pricina ceții, ea nu-i observă decât atunci când fu foarte aproape de ei. Continuă să meargă în aceeași direcție. Abia respira și o durea lovitura și se înapoie cât se poate de repede la casa lui Gisons.